Hej och välkomna till denna föreläsning om folkets århundrade, 18-1900-talet. Ja, i början av 1800-talet så fick vi faktiskt en ny kung. Och det var en man som heter Jean-Baptiste Bernadotte, som tidigare hade varit en av Napoleons generaler. Därför att när riksdagen skulle välja vilken som skulle bli vår nya kung så fanns det fler olika kandidater. Men Jean-Baptiste Bernadotte var särskilt intressant därför att han hade stått Napoleon nära. Och vi trodde att om vi skulle välja honom så skulle han kunna hoppa på Napoleons krigståg liksom och gå med på hans sida och så skulle vi få ta del av Napoleons stora framgångar. Då kanske vi skulle kunna återröva Finland och bli ett stort Sverige igen. Så därför valde man honom till kung 1810. Men han hade helt andra planer. Somaptist Bernabot ville inte alls attackera Finland. Därför att han såg inte Finland som en naturlig del av Sverige på samma sätt som vi hade gjort. Istället såg han Norge som ett mycket bättre alternativ. Därför att Norge var mycket enklare att skydda. Så istället så för att gå med Frankrike så förklarade han Frankrike krig. Och på den här tiden så var Danmark med Frankrike. Vilket gjorde att det var helt okej okay för oss då att gå in och ta Norge. Och det gick faktiskt så bra med det här kriget att eh, Norge var tvungen att gå med i en union med Sverige och lida under Sverige kan man säga, 1814. Och det här skulle bli Sveriges sista krig. Och därför kan man säga att sedan dess har Sverige faktiskt inte haft något krig alls och man skulle nästan kunna säga att vi har världsrekord i fred. Men under 1800-talet så skedde flera stora förändringar. En av de här förändringarna var att befolkningen växte väldigt kraftigt. Och det här berodde på flera olika riktiga faktorer. En var såklart freden, som kom då efter att vi hade fått Norgeunionen. Eh, vilket gjorde att det vart inga fler krig. Men vi fick också nya jordbruksredskap, såsom järnplogen, vilken var otroligt mer effektiv. Vi odlade ny jord, så att vi fick ännu mer odlingsmark. Vi fick också på den här tiden nya växter som potatis från Sydamerika. Vilket gjorde att vi fick in mer. Alltså vi kunde odla potatis, vete, havre, korn. Vi kunde odla det vi hade odlat tidigare. Vilket var typ, olika typer av rötter och kolhuvud och grejer. Och det här gjorde att vi fick till en högre produktion. För att vi hade järnpluggen och nyodlingarna. Men vi fick också nu flera olika typer av mat. Vilket gjorde att, det här gjorde att man blev sjuk mycket mindre, därför att man fick isu flera olika ämnen från olika saker. Dessutom så gjorde man stora medicinska framgångar under 1800-talet, bland annat vaccinet. Och att man var mer noga med, att, noga med att tvätta händerna. Vilket gjorde att man var inte lika ofta sjuk och det var inte lika många barn som dog när man skulle föda barn och så vidare. Och det här gjorde att befolkningen växte väldigt kraftigt. En sak som också gjorde att jordbruket var mer effektivt var att man införde flera olika typer av jordbruksreformer. Du ser olika lagar och förordningar och sådär som gjorde att det var mer effektivt. Tidigare så hade man haft något som heter tegskifte. Det var att, om vi ser att det var en, ja, en bonde då, som hade dött, så skulle oftast hans söner färva. Och på den här tiden så hade man ju massor med barn, ofta mellan 10-12 stycken. Vilket var väldigt jobbigt att dela upp de här gårdena för alla skulle få en lika stor liksom liten teg. Som de kallas då, en liten jordplätt. Och sen så gick det här i arv till dens barn eller han kunde gifta sig med någon annan så han kunde få ett litet område någon annanstans. Och därför kunde det se ut som på den här bilden här med jättemånga olika små områden. Små splittrade jordområden. Och nu vill ju staten göra det här till större sammanhängande i jordområden. Därför att man insåg att det skulle vara mycket mer effektivt. Dels så skulle det bli enklare för staten att hålla koll på vem som ägde vilken mark. Så att man enklare skulle kunna beskatta dem. Men det skulle också leda till en effektivare och större produktion. Och det vart det ju verkligen det. Ja. Dels på grund av att man gjorde de här jordbruksreformerna. Dels på grund av nya jordbruksredskap som järnplogen och dels pågående nya växter som potatisen, vilket gjorde det att befolkningen ökade väldigt kraftigt. Och det fanns faktiskt inte tillräckligt mycket jobb på landet, utan landet var överbefolkat. Vilket gjorde att folk började söka sig in till städerna i jakt på arbete. Det här kallar man också för urbanisering. Och det gick faktiskt så långt så att staten måste hjälpa till för att få folk arbete. Det fanns inte ens arbete i städerna därför att industrialiseringen hade inte tagit fart än. Så man var tvungen att sätta igång många projekt för att få folk att jobba. Och ett av de projekten var byggandet av Göta kanal. Det som man grävde ur en hel liksom flod och sen så lät man vattnet komma. För att då kunde man enklare åka med båtar istället för att ta den jobbiga landvägen med häst och vagn. Men industrialiseringen kom till Sverige i och med att ångmaskinen kom hit och den användes ju till massor med olika saker så som lokomotiv, ångbåtar och så vidare. Men framförallt så användes den inom industrin för att driva maskiner, kvarnar, sågar och så vidare. Och de här sakerna skulle verkligen lyfta upp Sverige från att vara ett fattigt jordbruksland till att bli ett industriland. När Sverige var ett industriland så var det en riktigare utbildning. Det behövde helt enkelt mer kunskap i ett industrialiserat samhälle. Därför att världen hade blivit större. Nu fick man ju reda på att det fanns ju andra länder i Kina, Indien, Australien, USA. Befolkningen var bara större och större. Dels så behövde man mer kunskap för att kunna hantera alla de här nya maskinerna och den här förändringen som skedde i samhället. Dessutom så ville man hålla barnen borta från att jobba. Vilket man lät barn väldigt länge, ända in på 1900-talet. Men man ville inte att barnen skulle hålla på att jobba. Så därför startade skor, eller staten folkskolan. Som såg till helt enkelt att hålla barnen borta från det här farliga arbetet. Dessutom så fick de ju lär att lära sig läsa, räkna och skriva och så vidare. Men den skolan stod helt annorlunda ut jämfört med idag. Vad hände sen då? Ja, trots att kungen hade fått igång det här väldigt fint, med oh, nu en union med Norge, det var fred, handeln gick igång, industrialiseringen började gå igång. Så var det en del som ifrågasatte kungen ändå. Därför att som jag nämnde tidigare så blev tidningarna allt större och fick allt fler läsare. Och de började också ifrågasätta kungens styre och Många av dem ville också ha frihet från det, vill säga, det som de tyckte var kungligt förtryck. Och det här kallas också för liberalismen. Liber betyder fri. Att man vill vara fri. Eh, vilket gjorde då att kungen var väldigt förbannad. Så han förbjöd olika tidningar. En av de tidningarna som han förbjöd var Aftonbladet. Som grundades av en man som heter Lars Johan Hjärta. Som ni också kan se på den här tidningen. Han finns som här på en bild Han grundade Aftonbladet 1830 och han fick ofta den här tidningen förbjuden för att han pratade negativt eller dåligt om kungen men och kungen förbjöd ju såklart tidningen men det Lars Hjärta kom på då var att han kunde liksom bara skapa en ny tidning eller låta en annan person skapa en ny tidning som hette typ Aftonbladet 2 och kungen förbjöd den med att skapa en Aftonbladet 3 och så hållde det på sådär till slut så tröttnade faktiskt kungen och då hade pressfriheten segrat till säga att tidningarna får skriva negativt om de som styr Däremot under 1800-talets senare hälft, 60-70-talet och sådär, så fick vi missväxt i Sverige. Vilket också då ledde till fattigdom och svält, det vill säga skördarna gick dåligt. Och det här fick många faktiskt att vilja resa bort. Och det som lockade då framförallt det var Amerika med USA. Därför att man visste att där fanns det gott om arbete och dessutom hade man hört om allt det här guldet som man kunde hitta där. Så många drömde om att bli rika och begav sig av. Och mellan 1860 till 1930 så utvandrade faktiskt över en miljon svenskar till USA. Det var faktiskt var femte svensk, vilket är otroligt många. Och det här brukar man också kalla just för utvandringen. Men vissa industrier gick faktiskt bra, trots den här missväxten, därför att det, det spelar ingen roll hur det går liksom ute på landet, det spelar ingen roll för industrierna, utan de kör ju på så länge som det går där. Och sågindustrin blomstrade under den här perioden, speciellt kring eh, områdena kring Sundsvall. Eh, och varför eh, blomstrade de då? Jo, det för att England eh, behövde ju kol och papper. Det för att kol behövde man ju till alla de här ångmaskinerna som man hade nu igång. Och papper, ja, tidningar och sånt där var ju ski, var ju väldigt populärt. Så det behövde man faktiskt. Eh, och det här gjorde ju att många i Sundsvall var väldigt rika. De här människorna kallar man för patroner. Och det var faktiskt så att Sundsvall åkade ut för en brand 1888. En väldigt stor brand. Hela stan brann ner. Men de här patronerna var så rika så att de kunde bygga upp staden igen i sådana jättefina gamla stenhus. Med väldigt fina dekorationer. Men det här skulle inte vara för alltid. Det är för att engelsmännen kom faktiskt på stenkål. Som man hittade i backen. Som var betydligt mycket billigare och enklare att få tag på. Och det här gjorde att produktionen för sågindustrin gick ner. Och då minskade patronerna helt enkelt arbetarnas löner. Trots att de fick pengar från staten. Så egentligen hade de inte behövt göra det. Men de ville ju behålla vinsterna för sig själv. Det här gillar ju dock inte arbetarna. Så 1879 så stoppade man sågarna när man slutade arbeta. Och Sveriges första stora strejk bröt ut. Den var faktiskt så stor så att patronerna kallade faktiskt in militären för att stoppa den här strejken. Sundsvallstrejken. Men sågindustrin finns faktiskt kvar än idag. Dock så säljer man inte lika mycket trä som förut utan man är faktiskt mer inriktad på att producera och sälja pappersmassa. Vilket är betydligt mer lönsamt. Men man måste också nämna andra industrier som var väldigt riktiga. Vi har järn- och ståltillverkning. Vilket var väldigt riktigt för Sverige i början. Vi har också tändstickor som Ivar Kryger sålde och hade faktiskt en världsmonopol på. Men vi hade också några samhällsproblem, inte bara den här missväxten och det där, utan ett stort problem som man måste nämna är brännvinsproblemet. Det är för att en stor del av Sveriges var faktiskt alkoholberoende på den här tiden. Många gjorde och drack sitt eget brännvin, vilket kanske inte alltid var så bra. Och då till, till slut så gick många folk ihop för att få stopp på det här. Det kallas för de första folkrörelserna och en av de här rörelserna var nykterhetsrörelsen. De ville stoppa att folk drack så himla mycket. En av de föreningarna var IOGT som grundades då. Och de fick faktiskt staten att förbjuda egen tillverkning av just brännvin på samma sätt som det hade varit tidigare. Då. Och de tog nu staten över kontrollen över både tillverkningen och försäljningen. Det är bland annat därför som vi har Systembolaget idag. Och de införde också sen den så kallade motboken. Så att man fick inte köpa mycket sprit som, som möjligt utan man fick bara köpa en viss mängd. Och det skulle man skriva i den boken. Så hoppas ni den här föreläsningen. Har det bara så länge. Hej!